Rugăciune pentru trăirea tainei, unirii sufletului cu trupul. Doamne, Tată Ceresc toate făcătorule, cel care toate cu înțelepciune le făcut, te iubim, te săvim și îți mulțumim, fiindcă atunci când pe om, după chipul și asemănarea ta, l-ai făcut ca să-l încerci, i-ai dat chip de lut. Asupra lui ai suflat și duc de viață în el ai pus de la început căci așa cum din el să ia ființă tot neamul omenesc, tot așa din pământ toate viețuitoarele le născut ca să le stăpânească, așa cum își stăpânește pământul, trupului putere. Să aibă asupra lor a putut. de aceea să le pună nume. Poruncă lui Adam i-ai dat? Când prin nume, într sine, pe toate le luat. Să-ți le închine ție, să le desăvârșești, ar fi urmat. Dar el, cu nevrednicie, prin trup de ele s-a legat și le-a tras pe toate în întuneric și păcat. De aceea, toată creația așteaptă descoperirea Fiilor lui Dumnezeu, ca să se schimbe într-o lume nouă și un cer nou, fără de patin. Moarte, întuneric și păcat. Doamne, Tată, ceresc ca toate făcătorile, Cel care toate cu ai făcut. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă prin Fiul tău cel iubit, noul Adam, cel de viață dăzător, puterea morții, întunericului, a, a păcatului și a demonilor ai luat. Prin El, taina unirii trupului și sufletului. Ai adâncit-o nelimitat, pentru că în cer, ca fiul al tău, a rămas neschimbat, dar ca fiul al omului, trup a luat. Păcatele noastre ca o cruce a purtat, ce înseamnă schimbarea dreptei celui prea înalt ne-a arătat, când din morți a înviat și puterea de a ne face fi ai învierii a adus și ne-a dat cu pecetea Duhului Sfânt, pe cei care pentru El i-ai creat, i-a însemnat, când Sfințele Taine le-a întemeiat, și cu ele un neam sfânt și preoțesc în cer a ridicat. Doamne, Tată ca toate făcătorile, cel care toate cu înțelepciune le-ai făcut, te iubim, te slăbim și te mulțumim, fiindcă prin schimbarea în rău a trupului, de păcatele uitate, de greșelile prezente și viitoare, prin boli, necazuri, ispite, neîndreptat și prin răbdarea noastră pilde pentru alții ca să nu cadă în păcat le dat. De aceea, trupul, lumea, făpturile neraționale suferă povara păcatelor noastre, așa cum a fost cuvântul tău către Adam. Blestemând va fi pământul pentru tine, cu o seneală să te hrănești din el și în toate zilele vieții tale. Spini și părămidă va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului. În sudoarea fiții tale îți vei mânca pâinea ta până te vei întoarce în pământul din care ești luat. Blestemului și păcatului ei dat în sfârșit. De aceea, când aleșii tăi în pământ s-au întors, pământul s-a cutremurat, căci știe că prin fiecare suflet, la cer înălțat, sfârșitul acestei lumi s-a apropiat.